Bueno, Ratxal León, eh, eta le niketa bein barkatu gaurko ahots <laughs> ahots gau, baina bueno, eh, bero hots hauekin Euskal Herriaan askotan gertatzen den zerbait eta profesio honetan ba zeresanik ez. Eta bueno, behin hau esan ondoren, ba, eh, gaurko saioan eh beste Donostiar musika talde bat eh edukiko gure artean, naiz eta asko izan eh, beraien artean, ba bakar zaigu abeslaria, talde horretako abeslaria dena. Eta, bueno, esterikabe esangut, eh, Koban taldea dugu bidatu, eta eh, bere abeslarietako bat, eh, Raquel Arenaza gurekin dugular, Arratsaldeon regal. Kaixo Arratsaldeon, Donostiakoak kaitik, hemen oso toki romantiko batetik. Bai, hitzelago, presko itegu baino itsaso bare bare. Leku inkonparable, marko inkonparable esaten bai. da donostia. <laughs> Hori da, Arratsaldeon miren. E, bueno, Raquel eko taldeaz hitz e, egiteko etorri zara, e, gombidatu zaituztet e, etortzera, saionetara. E, elkarrizketa azteko, bueno, hasiko dugu ere taldearen astapenetatik edo. Bi e, milata amabosgarren urtean e, sortu zenkoan taldea, baina nola elkartu zinaten nola izan zen sorrera hori. E, bueno, ba, nik kontatuko dut istorioa, bi e, milata amabostean ez nitun ezagutzen, Asi que, bueno, dena hasi zen Onintza eta Lideren artean. E, Lide Hernando eta Onintza Rojas, bai, lidera, lider taldeko abeslaria. Eta, eta bueno, hasi e, ziren lagunak ziren, e, biak trikitilariak. E, eta, bueno, beraien musika guztokoena, bueno, guztokoena edo oso plazerra hondia ematen zioten zionten musika, bula, soul, blues, ez? Ba, soinu hauek eh bilat- eta gero ere honintza ba, trikitelaria da, baina trikitimundu e, trikiti or, e, orren, kanpoko ba, beste musika batzuk jorratu naizitun. Eh, Mexikoaktik bueltan ere baiz, eh bera proiektuz beteta ekarri zuen bere burua eta eta asi ziren, egin zituzten pare bat kanta eta bueno, ba, biak jo zu eh jo zu eh, zituzten kanta hoiek eh kortxoenean, eh gaztetxean, tamalesdia ez dago. Eta taobi, ba ba sorpresa izantzan auzoan eta gustatu zen eta bueno, pues eh, atentzioa diztu zuten eta deitu zituzten ba konzertu bat emateko. Ez rekaldeta bernan. Orfun ba hasi ziren proiektu hori konpartitzen eta eta jendea biltzen ere, ez? Jo, bau, iteke, ba hau, non dejon daiteke? pianista bat, ba, korista batzuk, ba, ez zer, elektronika edo baterista bateria jole bat. Eta ez dakit oso ondo, baina lagunaen artean, ez? Porque ba, esti ere orain korista dena, ba, laguna da. Eh, Eli orain pianista dena da Estiren Aizpa, bueno, ba, pixkanaka lagunen arteko zerbait sortu zen, ez? Eta lehenengo kontzertu horri begira, hasi ziren elkartzen, zeregingo dugu, zere dugu, eta ba, hori sortu zen, ez? Ba, koanen abestiak sortu ziren, eta presakatak horrika prestatzen kontzertua, abestiak jantzen, eta, eta oso pozik atera ziren kontzertu zerretatik, eta e, zuzenean, ba, gorrozeko jaietan jotzeko esan zioten, eta, bueno, Urduri, eh, etzekite ere oso ondo nundijo, baina, baina Benetako sorpresa izan zen nola ar, harrera eh, ez, oso harrera ona eukizun ko banen musika kasieratik, eta bueno, behor ba, duztik, e, palante, palante eta hori izan zen hasiera. E, aipatu duzu eta hori izan galderetako bat e, burua neukana, eta bainera ni presente hori nintzen kontzertu horretan, 2008an, groseko Jaitan, jozen e, huten lehen aldiz. Bai. E, ze hori hitzapendituztezu esan dezu etzin gara jortan, baina suposatzen dut kontatuko zizutela, pozik eta harrerarekin ere, bentsatzen bai. dut sorpresa handia hartu zutela. Bai. Eta, eta horrek gerora, ekarri duen, arrakasta guztiaz, hori zantzen bai. hasiera. Bai, gainera, urren gurtean ere, 2000 amazazpian deitu ziguten grosen jotzeko, jo genuen, eta, bueno, ba, 2000 amaziko kontzertuan ezta atburuan, eta ez nuren ikusi, ez nengoen donostian, eta nintzen gerturatu. Baina, baina hori bat aldekidek, e, bai, komentatu zutela, bai, egon ginen zegoen ginen, zegoen ginen, toki berdinean afaldu genuen, gogorazen ziren, aupakoan, Bueno, bueno, superpolita. Es superpolita es dago ez dago beste hitzik, eta bueno, plaza bete eta gure familiak, lagunak eta uzoan jotzea, pos suposatzenet izango zera super. Ba, talde guztik nahi duten zerbait, ez? Ba, koban momentu horretan lortu zuen nahi gabe, edo naita edo, ba, bere maitasun osoa emanez, eh, bere auzoan kontsertu bate ematea eta nikuste horrekin gelditu garela. E, gero hitz egin gogu konzertu ez eta, eta bat ze, urduzke asko eman dituzue, baina e, kuriosi dadea eta uste entzulek ere e, izango dutela nundi dator izena, koban? Ba, koban... Asi eran, beste... Uztet, hiru edo, hiru edo lau izen proposatu zirela ezak izaintzu diren, eta azkenean koban izenarekin gelditu zen taldea Eta, bueno, ba, bera, e, zer esan edukoban, kobazuloan, ez? A, kobazuloan, gertatzen den guztia. E, kobanen munduan gertatzen den guztia, ez? Azkenean, ba, izen horrek hartu duere bere, bere izaera, eta orain txabertan koban da, ba, e, gure musikak eman digun mundu hori, ez? Ba, letrak eta musika azken finean, e, bihurtu dira... E, ez dira soilik letrak edo musikak egu sortu dugu ironiaz beteriko edo ipuin moduan kontatzen diren e, egoera real batzuk egoera, e, gizarte egoera batzuk eta ipuin edo irona hoien e, bidez e, jorratu nahi ditugu e, aldarrikatu eta bueno, ba gu gure, gure iritziarekin hori jorratu eta eta hori dako ban.. E <coughs> Lehen nahi patu duzut, eh, trikitixea batetik hasizela <laughs> guztia, eta, bueno, ba zeudela ere eh, beste musika eh, estilotako no? ba, ba, gustoak edo nahiak horringuruan, eta horren asketa bazela baina nola definituko zenuke, ose, ze musika mota egiten duko antaldeak, ze hortik irakurri dut, eh, Euskal Electro Swing bezala etiketatu zaituztete, baina ez dakit horrekin bat egiten duzun, edo, edo, edo duzuen, edo edo beste era batera definitzen duzuen zuen murua. Bueno, e, bai, etiketa hori da, elektroswing. Ba, alde batetik etik, bueno, kobanen musikak dauzkelako bi, bi musika, bueno, bi musika ez. E, dauke bere zati elektronikoa ez, zati bat eta gero bai, instrumentu organikoak edo soinu, E, naturaloiek ez, ahotsak eta eta gero bueno, eta gero dago ahotsen parte ere bai. porque guri asko gustatzen zaigu eta, eta onuragarria ikusten dugu talde batean ba, ahotsen lanketa hori ez, e, bai sentitzen degula ez degula asko entzun Euskal Herrian ahotsen lanketa hori eta bai jaso degula ere bai iritzi hori ez eta gustatzen zaigu hori egitea. E, beraz e, etiketa ezdaki zein den baina hasi zen, trikitixa gitarra eta bi hotxekin, baina orain koban badauke e, nasketa hori eta eta segurazki elektronikak izango duela pisu asko. Eh, len aipatu dut talde hondia zaretela ez bakarrik musikalki ta hori jan ere iritziela baina honetzako musika talde hondia dira baina kopuruz ere eta talde handiazarete momentu honetan 7 zarete okerrez banaiz baina bueno batzutan gutxiago izan dira bestetan gehiago nola moldatzen da 7 kidez osatutako musika talde bat entzaiatzeko kontzertutan erabakiak hartzeko bueno ba, guk uste dugu nahiko demokratikoa gerela edo <laughs> beintzat eh, asamblearioa gera eta bai saiatzen gerala dena eh, asamblean erabakitzen en saiatzeko, bueno, ba, batzutan saia da, baina daukagu astean behineko bi eh ordutegi bat eta gehienetan denak gaue, baina bueno, ba, norbait faiatzen baldin badu, ba ez da ezter gertatzen saia da, zazpik elkarrekin egotea. eta bueno, ba zaia, baina sa, nola esaten da hori? eh esto que sarna pika, no, sarnakon guztu no pika. Sarnakon guztu no pika, hori da. E, gainera esan berra dago, e, zazpik ideoietatik, gehiengoa, bost, esango nuke, biezik denak emakumeak zaretela, bai. e, hori ere supusatzen dut, e, ez da la kasualitate bat. Ba, ezak ez zere esan. Ezak ez zere erantzun, baina... Baina ez da kasualidadea. <laughs> ez da kasualidadea. E, era, emango izuan erantzuna, beitu neri txikitan eta gau komentatu dugu taldean, zergatik ez dugu sortu amala urtekin gure talde punkarra ez. Ba, gure ez hartu gitarra bat eta eta bueno, probatuko betez, ba ez dagulako erreferentzia hori euki. Eta ez gara usartu hori egiten. Orduan, e, ez dakit kasualidadez, edo konstienteki edo konstienteki bain nahi degula hori e, izan, ez? E, Neri gehien egiten osa, gehi, ilusio egiten didan e, gauza da e, estenatoki batean egon eta hor horbeian dauden neskatxoak e, etorkizun batean pentsatzea ba, nik ere hori egingo dut bat egiten dut horrekin <laughs> e, behin ere irakurrin zuen e, zuetako bati okerozmanai zuzinen e, Hau ez itza dira, eh? E, talde bat izatea, musika egitea, baina askoz gehiago da. E, ni nahi egizut, askoz gehiago da hori, gehiago hori zer den. Bueno, ba, aurreko e, galdera hori tiraka... Ez da, erreferente izatea, ez? Da... E, osea... No se... Es que... Azkenean espazio publikoa dago eta estenatokia espazio publikoa da. Bai estenatoki ganean, bai publikoan eta bueno, atzean dagoen guztia, ez antolakuntza ta guztiori hori da musikare bai. Eta kontzertua gertatzen den momentua bakarrik hori, hori bakarrik ere ez da musika, ez? Orduan, eh musika talde bat eukitzea ez da musika egitea bakarrik. Guzti hori egitea da eta guzti hori e, zure baloreak jarraituta eta, eta talde bezala ze jarraituna degu, ez? Ba, talde bezala ze nolako kontzertuak emain nahi ditugu, ze publiko nahi dugu ekarri, festibalt antolatzen baldin badugu beste talde batzuekin, ze talde elkartuko gara, ez? Ze ezaberdina egotea Koban eta Holatz Salvador edo Koban eta arkada sozial, jo kese, ez? sé, ez da berdina. Eta gero ere, ba, zeesan eh gertatzen den guztia, eh antolakuntza eta management gauza guzti horiek e, da gizonezkok egin sortu duten panorama bat eta eta gehienez bat gizonezkoei bideratuta. Eta gizonezko esanait eh hegemonia horretara bideratuta eta hortik sortuta. Orduan eh Guzti hori egon Ba, musika ez da bakarrik, musika editea. Marxe ortsa erantzuna. Nik harrapatu nuen esaldi horri, eta atentzioa dituzian, esaldi e, horri. Em, mo, lehen ere aipatu dugu, lehen kontzertua grosin izan zen, e, gehiengoa donosti arrazarete, eta gainera gehiengoa grosekoak, bueno, e, aipatu dituzu, konzertu erreke sortu zituen, talean sortu zituen oroitzapenak, eta eta bar, em, baina, bueno, ondoren, hirpila batetan eguntzat, hiru urte hauetan kontzertu pila bat eman dituzue. Bai. E, Euskal Herriko txoko ezberdinetan jotzea aparte, Euskal Herritik kanpo ere jo duzu. Eh, bai, bueno, e, aipatuko dut e, urte honetan egin degun bira, ez? E, diskoa apirilean atera genuen eta hizi ginen, bueno, aurkezpen kontzertua da daba izan zen, egia uzoan gure etxeare da egia. Eta, eta azken kontzertua izan da hordizin, e, hordizirrok jaialdian. Guztira hogeita mar kontzertu eman ditugu dauntan, eta gehienak euskal herrian izan dira, baina bai, kanpora atera gara. Te <risa> <barrarekin> esaten duzu. <risa> Galizira jungea. <risa> eta, bueno, arrira, zoragarria izan zen. Super ondo. Galizian oso ondo. Egon ginen, egon ginen, e, las bretemas deitzen den festival batean, E, ...festival feminista da. Eta egun hortan labasurekin, eta... ...ena gogoratzen baina beste talde batekin ere joge nuen. Eta eskerrik asko Galizia. Ez, ez zindet beste zerresan. Osea, atera ginenetik hemen furgonetarekin iritsi ginen momentu arte, dena... Pf, ...sobre erroedaz. Hori esan nahi nizune nola da jotzea nun baiten, herri batean... E Euskal Herriti Campo, hau da, Euskera egiten duzuen musika bat, eta hizkuntza hori, ezten herrialde batean. Nola da, zer zintxazio, zein da jendearen jarrera. Karo, e... Eh, Zuk pentsatzen duzu, ez dutela abestiak ulertzen, baina hitza ez da komunikatzeko bide bakarra ez. Orduan, ba... Ba, bueno, pues... Gau sentitu genuen ba, dena ulertzen zela <risa> edo komunikatu nahi genuena publiko horra iritsi zela. Orduan ba ja sta. Ja sta. Eta euskera maite dugu, beraiek ere sentitu zuten ba euskara dela gure hizkuntza eta eta hori da asuntoa, besterik ez. Beraz erres eta eta ulerkor eta bai. eta oso goxo gainera. Bai, ez dakiturrengoan e, just... aber ateratzen geran hemendik. <risa> hori sentituko dugu, baina ez... De bueno. Eta Galizia nola izan zen, horrekin gildituko bera e, aipatu duzu diskoa pirilean e, kaleratu zenutela. E, Crown Fundin bidez egin zen duten. Bai. Mm, zer da zaila dala ekoiztetxe batek disko bat ateratzea, e, autopolitiko bat izan da Crown bidez egitea, edo zergatik modu bertara. Bueno, guretza zaila izan zen, e, dena oso epe motzean egin genuela bai abestiak esortu, bai estudio bat bilatu, e, bueno, gero egon ziren hamaik arazo, eta, bueno, konfru, crowdfunding bidez egitea erabaki genuen, eta, bueno, hart, sorpres hartu genuen, ze, e, kampaina hasi zen egunetik, ba, bi astetara uste dira lortu genula diru kopurua, ez, egin hori ezakit, bos bost mila eur izan zirela edo, Orduan, ba, jode, zaia da crowdfunding, ba, dakigo, ba, ba, bai, baina eskerrak eman behar zaie, ba, kobanen sinistu duten pertsona guztiei, ze beraiek ekarri dute restasuna. Benetan ez da gure gestioa izan, baizik eta beste hona postua. Eta nola prozesu guztia, hau da, asera-aseratik, bukaerara bai. Dena, zuen esku egotea, oza, zuekasi, zuek pegin, eta zuek bukatu ba bat bilera, milloi bat e, ba, sentimendu guztiak ere bai, eh, haserria, gure arteko talkak, baina pelas esaten duen bezala, eh? <laughs> Talde Donostiarra eh talkak egiten du didaktika. Así que, horrekin geldituko gara. Bueno, bidean eh, esan dugu, eh beraiek badute Disko Batia ja, ir urte daramatza te talde bezala, eh askotan joduzue beste Donostiar eh taldeekin. Nola ikusten duzu osue, e, panorama musikala Donostian eta Donostia hartuta Euskal Herria ere bai, gaur egun. Eh bueno, ba Nike zakit oso ondo. A ber digo. Gero moztuko duzu, ez. Alda. Alda. <laughs> ba, nik estena bakarra ikusten dut, eta bai ikusten dutela estena hori dihoala e, ba, Euskal Herritarrok zerekin sentitzen garen identifikatuta eri, ba, horren arira ez? Egon gara pila bat urte, e, punk, e, rock punk eta Horrelako muzikaz beteriko estena tokiak ikusten eta eta egia da eh nikusteet orain gainera Donostian sortu direla hainbat talde freskatu dutela estena hori, ez? Ba, Salvador adibidez, bere pop magiko horrekin, eh Lier ere, bueno, Lierrek e, rock eh gogorra egiten du, baina baina ez da ohikoa ein emakume potent, o sea, pasada batez, hori ikustean estenatokian, eh, jo que sé, Madeleine e, koban ere bai, askotan esan digute, fresk, e, zerbait freskoa ekarri dezue, ez, zerbait freskoa." Eta, eta momentu horretan gaudela uteidet, Rapa ere bai, bere berarrak izaten ari da, gaurko hor dago, bueno, gaurko mas palditik, ez? E, baina bai uste dut beste karisma bat dagola eta bai e, jendeak identifikatuta sentitzen dela horrekin ez? Barra parekin, dance hall, musika estilo hoiekin, eta dantza ere bai e, ikusi dut, orain arte ikusi ez detena. Orduan, ba horrenarira ez dakiz erantzuna zen, oso ondo nola esan, esaldi batean, baina, baina ez dena bakarra ikusten dut, e, Freska, ...elementu fresko hiekin, baina bai betiko martxarekin, ez, ba... ...gizonezko taldeak eta, eta betikoa. Ba, rockpunk horrek bere tokia daukela eta... ...eta nahizta elementu freskoa guak egon... ...kostatuko dela estena e, dinamiko eta... diverso hori... E, finkoa eukitzea, baina baina bai. Unik, esperantza daukat denok eukitzea gure tokia. Porke orain arte ez ditu ikusi denok euki genezaken gure tokia, hasi ke nik usteet baietz. Ba, eta esperantza hori, hori hor dago, baldein eta zudeko zelako taldeak sortzen bali madera, eta, eta zeresa nik ez, eske ikustea besterik ez dago zuen kontzertu bat edo zuen bideo bat, eta eta gozoa ikustea bost iparsei e, ondo pasatzen e, bueno, letra feminista hoiekin e, apurtzen hain arteko estereotipo pilo bat beraz esperantza zeu galduko ze beintzat bidea e, iriki duzue eta, eta egiten ari zarete eta espero zuen atzetik gehiago etortzea bai gainera beti kontzertuak ikustera joeten zarenean edo disko bat entzuten dezunean Beti nahi dezuenzun espero dezuna, ez? E, baina espero dezuna agian ez da emakume bat gaizki kantatzen, bueno, gaizki. Espero dugu emakume oso polita eta oso ahots politarekin eta oso ondoa abesten, ez? Ba, bueno, ba bada garaia hori ez egiteko eta beste gauza batzuk ere egiteko, emakume instrumentalariak ere e, joe, horri garrantzia eman bertsakio da, gabe baxo jole, bueno, es que emakume artistazak batzuk etzaiola baloririk ematen. Orduan espero dut, eta eta gainera hori, ez, ez, ez e, gehien bat emakume instrumento, instrumentoa jotzen duten emakumeekin edo musika elektronikoa egiten duten emakumeekin. Hasik hori edo gizonezko bat protagonista ez den es dena, ez. Eh honekin lotua eh, aipatu nahi izun ere, bueno, zuek zuen tokitxoa ere egin duzuela. Osa, da, publikoa badagoela ere ba. bai nahi duena e, eta gaur egun e, kartelera askotan, herri askotan, koban ez bali madago maherraro ba, ba, egiten duela ez? Osa, esan nahi zuen tokia hor da, hola? <laughs> bai, bai, bai joe, eh, zizke, ogeita mar kontzentetutu eman ditugu eta horregatik eman ditugu. Gure proposamenako ditugu festetan nahi zuten koban eta eta egia da. Jendea, ikusten dez, dezu jendea abestiak kantatzen, e, zorionak ematen kontzertu eta gero, eta adin guztietako pertsonako remakume elduak, e, neskatxoak, e, mutilgazteak ere bai, ban guztoko dutela, haski hori guai dago, hori oso guai dago. Bai, <laughs> oso polita da, egia esan hori ikustea. Aitenza mono bat esaten ze kontzertu goia ja ba, nik ez nuen espero eta zoragarria da eske da nahi du Edo edon bat ertortzea holako neskatxo bat kamiseta nahi duela ba hori oso golita da edo abestiak ekse, ba, lagun batek joltzen duu bere alabako bana beste ba eske baorea lortu duzuen Arrakel los ojos chiribitas <laughs> <laughs> ba, maitzen juteko bintzen dira gero beti usten dut e, tarte bat e, zerbait geitu nahi bali ma azpimarratu edo aztu zaizu edo edo esan bali mazuk goa daukazulako, beti usten dut aukera baino nik nire aldetik azkene galdera bezala e, galdetu zut hemendik aurrera, zer hau e, da diskoa tera duzu e, apirilean udara pasada orain zer, ko banen bideazin izangoa Ba, ez dakigu oso ondo, bilera bat egin genuen, porque, claro, ba, asamblearioa gea, <laughs> orduan e, guztiok nahi dugu nori aurrera eraman nahi ean, ba, orain txegaude, e, claro, guztiok nahiak jorratu nahi ean, kobanek zerrengo du, ba, ortsi gabiltza orain. Abesti berriak sortzenari gara, esan beharra dago, eta aurrengo urterari begira ere bai kontzertu batzuk prestatzen ari gara, bai Euskal Herrian, bai kanpo, saletan ere jo nahi dugu, e, jaietan egon gara gehien bat, eta, eta salabatean ere ba, kobanek show bat prestatu nahi du ez, e, ez berdina, eta eta elkarrizketa askotan esan esan degun bezala koban eza berdina disko baten nintzuten baldin badezu edo zuzenekoa, ez? Uste dugu zuzenekoa dela gure punturikin dartsuena eta, eta hortan gabiltza gehien bat. Ba, Zuzeneko guapo bat prestatzen, elektronika ikasten, e, adibidez nik moja jotzen ikasi nuen, eta ba, bueno, instrumentu berriak sartu nahi ditugu, eta ba, hortan, hortan. Gure bidea jarraitzen eta koan azten ari da orain. Eta hortxe, eta ez dakago beste proiekturi buruan, hasik ez dintet esan da. Gutxiru ituko zaizu. Ez dakigu, <laughs> izko bat aterako dugu, ez dakigu. Ez dakigu, baina sortzen gabiltza bai. Bueno, ba, ni entzule eta fan bezala, irrikitan naiz, konzertu egin nun izango diren, edo ze proiektu izango dituzuen. Eta esan bezala, nire aldetik eh, eme mukatzen da, Raquel. Eta eh, nahi balik mazut zerbait eh, esan edo geitu edo esan, eta bestela laba eme nutziko dugu. Ba, esan nahiko nuke. Ba, bueno, e, guk bai espero de gura, e, espero de harrera e, gero ere ukitzea, ez? Hori ez da herresa. bai, hor egon behar gea, ez? Así Eskerrik asko eta koan entzuten jarraitu eta eta benetan espero degu eh por Almor alarte, eskaintzea E, jendeak entzun nahi duen ere bai, ez? Hori ere ez da errexan asmatzea, asike, asike, hori. Ba, eskerrik asko, Raquel, emango gora taldeko beste kide guztiei, bai. eta zorte hon bidaionetan. Mila esker miren.